Друга книга Самуїла, розділ двадцятий. І сталося, що був там негідник на ім'я Савей, Шеваг, Біхрієв син, Веніяминянин. Засурмив він у сурму і кликнув. Не маємо частки з Давидом. Нема нам спадщини з Єсеєвим сином. «Кожний до свого намету, Ізраїлю!» І тоді всі мужі ізраїльські відступили від Давида та пішли за Савеєм, Біхрієвим сином. Але мужі-юди зостались при своєму царі від Йордану до Єрусалиму. Давид, коли повернувся до свого дому в Єрусалимі, взяв десять наложниць, що їх був лишив доглядати дім, і посадив їх до окремої хати. Харчував він їх, але до них не ходив. Так були вони замкнені аж до смерті, живучі, як удовиці. І повелів цар Амасові, Склично мені протягом трьох днів мужів юдейських, і будь тут сам присутній». І пішов Амас, щоб скликати юдеїв але забарився від означеного часу, що йому призначено. І каже Давид до Авішая, «Тепер накоїть нам Савей, біхріїв син, більш лиха, ніж Авесалом. Тож візьми слуг твого пана і пустися за ним, щоб він не знайшов собі укріплених міст і не втік від нас». І пішли за Авішаєм Йоавові керетії, пелетії, і всі хоробрі, і рушили вони з Єрусалиму на вздогін Севеєві, Біхрієвому синові. Коли були вони коло великого каменя, що в Гівеоні, вийшов їм назустріч Амаз. Йоав вже був одягнений у військову керею, а поверх кереї був оперезаний мечем, що висів при боці у піхві, з якої меч легко виходив. І підійшов Йоав і каже до Амаса, «Почуваєш себе добре, мій брате?» І взяв Йоав правицею Амаса за підборіддя, щоб поцілувати його. Амас не помітив меча, що був у Йоава в руці, і вдарив він його ним у живіт так, що його нутрощі вийшли на землю, і вже не повторював удару. І той умер». Тоді Йоав та його брат Авішай погнали на вздогін за Савеєм, біхрієвим сином. Один же з Йоавових слуг став над Амасом та й каже, «Хто жадає Йоава і хто за Давида, нехай іде за Йоавом». А Амас увесь в крові лежав посеред дороги. Той чоловік, Побачивши, що весь народ зупиняється, відволік Амаса з дороги на поле і накинув на нього одежину, бо бачив, що кожний, хто проходив коло нього, зупинявся. Коли усунено було його з дороги, усі люди попрямували за Йоавом, щоб здоганяти Савея, біхрієвого сина». Пройшов він по всіх колінах ізраїльських аж до Авел-бет-Маахі, і всі добірні мужі зібрались і пішли за ним. Прийшли вони і облягли Савея в Авел-бет-Маасі, висипали вал, що сягав аж до мурів. І народ, що був з Йоавом, намагався розвалити мур. Тоді якась мудра жінка закликала з міста: "Слухайте, слухайте! «Скажіть, будь ласка, Йоавові, ходи сюди, я хочу з тобою говорити!» І наблизився він до неї, а жінка спитала його, «Ти Йоав?» А він відказав, «Я». Вона каже до нього, «Вислухай слова раби твоєї!» А він каже, «Слухаю!» І промовила вона так, Давніше говорилося, звичайно, нехай спитають в Авел, та й так чинили. Бо я – одне з мирних і вірних міст в Ізраїлі, а ти намагаєшся знищити місто і матір городів в Ізраїлі. Навіщо руйнуєш спадкоємство Господнє? А Йоав відповів, кажучи, «Далеко воно, «Далеким хай буде воно від мене, щоб я руйнував та нищив. Не про те йдеться. Один чоловік з Ефраїм-Гір, Савей на ім'я, Біхріїв син, підняв проти царя Давида руку. Видайте нам його одного, і я відійду від міста». Жінка сказала Йоавові, «Дивись, голову його кинуть тобі через мур». Тоді пішла вона до народу та порадила своїм мудрим словом. І відтяли вони Савеєві, Біхрієвому синові, голову і кинули Йоавові. Тоді він засурмив у сурму, і вони відступили від міста, кожен до свого намету. Йоав же повернувся в Єрусалим до царя. Йоав був начальником над усім ізраїльським військом. Беная, його ядів син, був поставлений над керетіями і над пелетіями. Адорам, наставником над підневільними працями. Йосафат, Ахілудів син, літописець. Шея, писар. Садок та Авіатар були священники. Також і Іра з Яїру був священником при Давиді.